A nem ismert TARTOMÁNY Nem akarják, hogy meghaj! Todd McFarlane, 2017. október 29. Én sem akarom! Stanley, 2017. október 29. A felesége halálát megelőző és követő időszak különös körülményeket teremtett Stelli számára. A rajongók és a felületes szemlélők is érzelmi hullámvasútnak láthatták élete alakulását. Ha gyerekkorukban Stanley volt a bébi pótapája pótapája vagy nagybácsia, most egy másik archetípust képviselt a számukra, az idős szülőét. Ebből pedig egy ismerős dilemma nőtt ki. Mihez kezdjünk apával? Bizonyos mértékig már Joan halála előtt sem, azt követően pedig főleg nem lehetett megállapítani, hogy ki hozza a döntéseket Stanley életében mint az Egyesült Államok sok időskorú felnőttje esetében, akik túlélték a nagy gazdasági világválságot, szolgáltak a második világháborúban, hosszú karriert futottak be, és most egyre tehetetlenebbé váltak, noha szerencsés esetben megőrizték fizikai és szellemi képességeik tisztességes hányadát, meg annyi kérdés merült fel Lee elkövetkező utolsó éveinek minőségével kapcsolatban. A fő érzelmi támogatást a felesége nyújtotta, noha már Joan életében, különösen a halálához közeli időszakban is kérdésessé vált, hogy ki egyengeti a mindennapjaikat. Bár közeli kapcsolatot ápoltak a lányukkal, nem tudni ő miféle szerepet játszott ekkoriban szülei életében. Larry Lieber a keleti parton élt, és ugyan rendszeresen beszélt a testvérével, nem vett részt a pár gondozásában vagy döntéseiben. Lee, P.O.W. Bailey üzlettársai gyakori segítséget nyújtottak neki az élet bizonyos területein, az irodában és otthon is. Ugyanez elmondható Lee menedzseréről, Max Andersonról is, aki az utazásait intézte. Keia Morgan erekegyűjtő neve is felbukkan különböző szerepekben Lee utolsó évei alatt, hasonlóan az ügyvédek szinte állandóan változó köréhez. De Joan halála után felmerültek olyan kérdések, amelyekre nem könnyű egyértelmű választ adni. Kidöntött úgy, hogy Lee még a 2016-os búcsú turnéja után is fellépje rendezvényeken. Kivette fel és bocsátotta el az otthoni személyzetét. Lehetséges, hogy valaki fizikailag vagy pszichológiailag bántalmazta Lee-t? Hogy pénzt lopott tőle? Lehet, hogy jobb sora lenne valamilyen otthonban vagy nővéri felügyelet alatt? Jelöljön ki hozzá Kalifornia állam egy gyámot? Az idős hollywoodi hírességeket, így például Mickey és Groucho Marxot gyakran kihasználták azok, akik látszólag az érdekükben dolgoztak. Miért ne leselkedhetne Stanley-re ugyanez a veszély? Lee élete legvégső szakaszáig is bármikor kiállt egy rendezvény színpadára, és rendkívül jól elszórakoztatta a rajongók tömegét. Emlékezete jól működött, a kérdésekre adott válaszai értelmesnek, spontánnak, szellemesnek hatottak. Lehet, hogy a színpadra lépés előtt és után néha egy zavarodott, alig látó és halló öregember benyomását keltette, de a színpadon szenzációs volt. Még 2017 tavaszán is, amikor két telefonos interjút készítettem vele ehhez a könyvhöz, összességében spontán, érdekes és természetesen vicces válaszokat adott, még ha múltja egy-két részletére rosszul emlékezett is. Mivel évtizedeken át ismertem és dolgoztam vele, utolsó évei alatt pedig rendszeresen látták a társaságban rendezvény rendezvényszínpadokon, megkérdezték tőlem, hogy szerintem időskori bántalmazás áldozata volt-e. Ha másért nem is, de azért mindenképpen, hogy rendezvényről rendezvényre rángatják. Tényleg még mindig élvezte mindezt? Vagy csak kihasználták őt pénzügyi vagy egyéb okokból, Akár puszta jó szándékból? Mivel nem álltam vele szorosabb személyes kapcsolatban, a következő kérdéssel válaszoltam. Az alapján, amit stanley tudsz, szerinted inkább halna meg otthon egyedül, az álmában, vagy egy rendezvényközpontban, 5000 elragadtatott rajongóval körülvéve. 2017. július 23-án, 17 nappal Joan halála után, és ugyanazon a hétvégén, amikor Lee megjelent a San Diego kanon, New Yorkban 78 éves korában, Elhunyt Fló Steinberg, Lee 1960-as évekbeli Pénteki barátnője. Noha Lee és ő nem állt állandó kapcsolatban, rendkívül kedvelték egymást, és mindig örültek a másiknak, amikor összefutottak. Ez a Fló? Micsoda csaj! hajtogatta, amikor róla kérdeztem. Steinberg is mindig csak szépeket mondott róla az évek során adott interjúiban. Steinberg idővel kiadta a saját képregényeit, és szerkesztőként, valamint egyéb szerepkörökben dolgozott az Arts magazine és a Warren Publishingnak. Az 1990-es évektől egészen a halála előtti évekig ismét a Marvelnél tevékenykedett korrektorként és több generációnyi alkalmazott anyatigriseként. Noha lee -nek sok asszisztense volt az évek során, Steinberg az egyetlen közülük, akit rendszeresen a levelező rovathoz és a szerkesztőségi szenzációkhoz kifundált képzeletbeli Marvel szerkesztőség tagjai közé sorolt. A rajongók Kirbyvel, ditkóval, Heckkel, Lieberrel, brockival, és magával Leevel együtt emlegették, mint legendás Marvel alkalmazottat. És a Marvel kapuőreként? Valószínűleg ő volt a szerkesztőség azon tagja is, akivel az irodába bejutni igyekvő gyerekek ténylegesen találkozhattak. Hivatalos Facebook oldalán Lee, vagy valaki az ő nevében, ezt írta Steinberg halála után. Nemok ok nélkül nevezem őt frenetikus Flónak. Senki sem törődött nála jobban a munkájával, vagy a munkatársaival. Az én szememben teljesen lehetetlen elvárások elé állította a későbbi titkárnőimet. A legtöbbjük csak munkát látott ebben, Flónak viszont ez volt az élete. Az egész képregényipar ismerte és szerette Fremetikus Flót. A halála óriási veszteség. Szimbolikus jelentősége volt, hogy Steinberg ilyen röviddel John Lee halála után hunyt el, egy korszak újabb darabkája tűnt tova. A lít egykor szintén védelmező Steinberg távozása azonban sajnos későbbi események előhírnöke is volt. Lee, Joan halála után is folytatta a rendezvények látogatását. Panejeit a legtöbb esetben már Max Anderson moderálta. Noha Sten energiája nem mindig volt a csúcson, a minden résztvevő számára elérhető, nagy csarnokokba szervezett megjelenések alkalmával rendszerint felélénkült. Ha néha érdes hangon beszélt is, a moderátortól vagy a közönségtől érkező kérdésekre továbbra is okos, spontán, megfelelő válaszokat adott. Egyáltalán nem úgy viselkedett, mint egy bemagolt válaszokkal haknizó szennilisvén ember, ami persze nem jelenti azt, hogy sosem kalandozott el különös, noha szórakoztató irányba. A Marvel régi alkalmazottja Jim Sullycrupp így idézte fel Lee 2017. szeptemberi paneljét a Wizard World Madisonon, amelyen ő és én is részt vettünk. Stand felvitték a színpadra egy interjúhoz és a közönség kérdéseihez. A legjobb formáját hozta, nagyon vicces és szórakoztató volt, a közönség imádta. A közönség egyik tagja minden különösebb ok nélkül megkérdezte, mi a kedvenc fád? Stan felcsattant. Több száz kilométert utaztam idáig, hogy megkérdezhess tőlem, mi a kedvenc fám? De kis gondolkodás után hozzátette. Várj, vár. eszembe jutott, mi a kedvenc fám? Az antiszekrényfa fa, na az nagyszerű, nagyon drága fa, az a kedvencem. És ami a legmeglepőbb, hogy amikor megkérdezték, mi a kedvenc fogkrémje, Stan elárulta, hogy nem használ fogkrémet. fokrémet. Megjegyzés, csak fogkefét és vizet használt. Igen, a jó öreg mosolygó Stan bevallotta, hogy amikor a fogorvosa azt mondta neki használjon egy bizonyos fokrémet, ő sem olyat nem használt, sem semmilyen mást. Amikor később visszament a fogorvoshoz, az megkérdezte tőle, hogy használta-e az ajánlott fokrémet, mire ő azt füllentette, hogy igen. A fogorvos azt mondta, ő maga nem tudja megállapítani, hogy igazat mond-e, mert Stan fogai remek állapotban vannak. Miután válaszolt pár kérdésre a Marvel korai időszakáról és közös dolgairól régi főnökével és kiadójával, Martin Goodmannel kapcsolatban, Sten hirtelen elérzékenyült, és valami olyasmit mondott, hogy «Ejha, ez aztán nem semmi!» Hozzátette, hogy nem lesz csattanó, csak eszébe jutott, hogy soha nem is álmodott róla, hogy egyszer egy nagy csarnokban ül majd, és ennyi ember eljön, hogy láthassa őt. És akkor arra gondol, ejha, ez aztán nem semmi. 2017. október 29-én, vasárnap, a Stelli, Los Angeles comic -Conon, korábban Comikaze Comic-Con, Lee adta a nevét az éves rendezvénynek, Todd McFarlane nyilvános interjút készített lível, ami rengeteg információval és emlékidézéssel teli energikus poénkodással alakult át. Amikor szóba kerültek Lee kameói, Megferlin elképzelt egyet, amelyben Lee karaktere egy Alfred Hitchcock filmet néz a tévében, miközben egy szuperhős csata zajlik a lakásán. McFarlane elképzelése szerint a harcoló felek távozása után Lee meglátja a filmben Hitchcock kameóját, a rendező híres volt arról, hogy röviden felbukkant a saját alkotásaiban, és gúnyosan megjegyzi, mégis mekkora egó kell ahhoz, hogy benne akarj lenni az összes filmekben. Ez lesz Stanley Lee antikameója, viccelődött megfelén. Lee így válaszolt. Nem akarom, hogy Alfred Hitchcockon élcelődj. Alfred Hitchcock nagy ember volt. Majd Lee hozzátette mcfarlane utalva. Most azt fogja mondani, hogy akkor majd Stanley Lee-n fogok élcelődni. Ez az ember teljesen kivetközött önmagából. Vigyék le a színpadról. Átvéve Lee műharcias attitűdjét, McFarlane egy sokkoló, bár illogikus megjegyzéssel hárított. Stan, majd megcsinálom ezt a jelenetet, miután meghaltál. Ne aggódj miatt. majd megcsináljuk, miután meghaltál. A közönség erre élénk hurrogással válaszolt. Lee, nem akarják, hogy megcsináld, miután meghaltam. McFerlin, nem akarják, hogy meghalj. Lee, én sem akarom. Az arizonai Glendale-ben rendezett ACA Comic 2018. január 14-én Lee és McFerlin ismét együtt szerepelt a színpadon, ahol Lee, noha továbbra is éber volt, már kevésbé tűnt élénknek. Az interjú alatt a POW új tulajdonosát, a Kamsingot dicsérte, és megígérte, hogy nyolc hónapon belül új szuperhős ötletekkel teli képregényeik lesznek, amelyeken már is folyik a munka. mint mindkét fellépést ragadós energiával vezette, arra késztetve stent az arizonai rendezvény alatt, hogy terjengősen dicsérje moderátori és interjúkészítői képességeit. És bár Lee karrierje megismételhetetlen, elképzelhető, hogy megferlén, maga is született szórakoztató, végül megörökölheti Lee szerepét a képregények barátságos, lelkes arcaként. Megferlén később így emlékezett vissza mindenre. Ahogy idősebb lett, Stan egyre gyakrabban hívott fel, hogy azt mondja, alig várom a hétvégi rendezvényt, jó móka lesz Todd, mintha ez lett volna a vitaminja. Amikor hazament utána, tíz évvel fiatalabbnak érezte magát, mert magába szívta a rajongók energiáját. A rendezvények után pár napig peckesebben járt. 2018 elején, nem sokkal az arizonai fellépés után, lét ágynak döntötte egy tüdőgyulladás. Február elejére már eléggé felépült, hogy készíthessek vele egy interjút a POW irodájában, a Marvel Universe of Superheroes, Marvel Superhősök Univerzuma nevű múzeumi kiállítás videós anyagához. Bár törékeny és gyenge volt, válaszai akár csak megfelelén paneljein, Helytállónak, viccesnek és pontosnak bizonyultak. Romló hallása és látása miatt azonban a POW alkalmazottainak kellett helyiségről helyiségre kísérni őt. A Joan halála óta eltelt hónapokban Lee számos pert indított, és ellene is számos pert indítottak. Nagy összegek tűntek el a különböző számláiról, olykor olyan csekkek eredményekép, amelyek kiállításáról nem volt semmilyen emléke. Többen is azt állították, hogy képviselik őt. Lee pedig nem egy közösségi médiás videóban felbukkant, hogy tisztázza, ki képviseli őt és az érdekeit valójában, de az újabb videók ellent mondtak a korábbiaknak. Májusban 1 milliárd dolláros, szép kerek összeg, Pert indítottak a POW ellen Lee nevében. A Pert júliusban ejtették. Az otthonában foglalkoztatott nővérek szexuális zaklatás vádjával szólaltak fel Lee ellen. Nyilatkozatában Lee megfogadta, hogy harcba száll a vádak ellen, amelyek mintha ezt követően eltűntek volna. anderson eltiltották a közeléből, ahogy Morgent is, aki a jelek szerint meghatározhatatlan ideje hozott döntéseket Lee életével kapcsolatban. Lee vérét egy hamarosan, szintén eltiltott tanácsadó belekeverte a tintába, amelyen Lee a képregényeit írta alá, így az autogramjait úgy hirdették, hogy Stanley igazi DNS-ét tartalmazzák. Kínos videók bukkantak fel Lee autogramosztásáról az áprilisi Silicon Valley kanon, ahol láthatóan kimerült volt és zavarodottan viselkedett, és segíteni kellett neki a saját nevének betűzésében. Különös helyzetéről hosszú cikkek bukkantak fel a The New York Times-ban, a The Hollywood Reporter-ben, a Daily Beast-ben és sok más kiadványban és weboldalon. Nem lehetett tudni, ki hozza az életével és a javaival kapcsolatos döntéseket. Bár nem volt jele, hogy fizikailag bántalmazták volna, nagyon úgy tűnt, hogy nincsenek rendben a dolgok körülötte. Április elejére, mintha már egy egész kis csapat gondoskodott volna róla, amelynek a lánya, JC is tagja volt. Miközben folytak az élete irányításáért vívott harcok, Lee múltjának további darabkái tűntek el. 2017. szeptemberében 69 éves korában elhúnyt Lemwein, Wein, egyik alkotója és a Marvel egykori főszerkesztője. Noha Wayne egész életében komoly egészségügyi problémákkal küzdött, halála jelezte, hogy már az 1960-as években felbukkanó rajongó nemzedék is kezdett elöregedni. 2018-ban négy haláleset rengette meg a márvelt, lít és az egész világot. Június 29-én a New Yorki rendőrség holtan találta Steve Ditko-t Manhattani lakásában. 90 éves volt. Mivel egyedül élt, nem tudni pontosan mikor halhatott meg. Lee felvett róla egy rövid videót, amelyben csikorgó hangon így emlékezett meg ditko -ról. Nem múlhat el ez a hét anélkül, hogy ne említsem meg Steve ditko Steve kétség kívül az egyik legfontosabb alkotó volt a képregényiparban. Úgy mesélt történetet, ahogy egy jó filmrendező. Steve, te mély nyomot hagytál magad után a világban. Russ hisz, Lee társa a vicces és háborús történetekben augusztus 23-án 91 éves korában hunyt el. Majd augusztus végén eltávozott a klasszikus Marvel szerkesztőség, a ténylegesen az irodában dolgozó alkalmazottak, utolsó két tagja. Mary Severin 29-én, Geri Friedrich pedig 30-án. Severin nélkülözhetetlen volt Lee számára rajzolóként, színezőként, művészeti vezetőként, és úgy általában véve mindenesként. 89 éves volt. Egy évvel korábban szeretettel idézte fel nekem, hogy mennyire szeretett lível dolgozni. Élmény volt vele dolgozni, őrült volt, elbűvölő volt. Az író és szerkesztő Friedrich az egyik első úja alkalmazotta márvel 1960-as évek közepi terjeszkedése során 75 évesen hunyt el. Annak idején Friedrich intézte el a Country Joe and the Fish és Stanley találkozását. Ez idő alatt Larry Lieber úgy döntött visszavonul a Spider-Man újságos csík rajzolásától, hogy a regényírásnak szentelje magát. Roy Thomas egy 2019-es interjúja szerint 2000-től kezdve Thomas írta a csíkot Lee nevében, aki élete utolsó pár évéig aktív szerkesztőként dolgozott rajta. Pár évvel a halála előtt ez utóbbi munkakört is átvette tőle Michael Kelly, és Lee ezt követően már csak időnként tett a szövegre vonatkozó javaslatokat a csíkkal kapcsolatban. A testvérek rendszeresen beszéltek telefonon, Stan pedig mindig érdeklődött a munkája felől, és bátorította Lerit, hogy folytassa. Október 8-án Lee és a lánya, valamint utóbbi ügyvédje, Kirk Senk kérésére interjút adott Mark Ebnernek a Daily Beast honlapjára. Az oldal korábban beszámolt Lee életének problémás vonatkozásairól, és ezzel az interjúval tisztázni akarták, hogy immár JC hozza a döntéseket apja támogatásával Lee életében, és távol tartja tőle azokat, akik megkárosíthatnák. A Lee otthonában felvett interjúban Senk azt mondta Jaycee-ről, hogy ő a bosszú álló, aki megvédi ezt az embert, lee A lányával való kapcsolatáról Lee így beszélt Ebnernek. Csodálatos életünk van. Átkozottul szerencsés vagyok. Szeretem a lányomat, remélhetőleg ő is szeret engem. Néha civakodunk, de én néha mindenkivel civakodom. Valószínűleg magával is fogok civakodni, és azt mondom majd, én ilyet nem mondtam, de hát ilyen az élet. Amikor megkérdezték, hogy igazak-e a plegykák, amelyek szerint kiabál az apjával, J.C. így felelt. Tudják, hogy nem hal, nem vagyunk egyedül a házban, és mindig akadnak más emberek és behatások, és igen, évek óta előfordul, hogy felemelem a hangomat. Borzalmas emberek jártak a családomházában, és annyira ellenem fordították az apámat, hogy már azt sem tudta, hogy van egy lánya. Ebner arra a plegykára is rákérdezett, amely szerint kezet emelt a szüleire, mire J.C. ezt válaszolta. Egész életemben sosem emeltem kezet az anyámra, az apámra, vagy akár egy kutyára. Amikor a riporter megkérdezte Lee-t, hogy elégedette azzal, ahogy a pénzt kezelik a családban, Lee így válaszolt. Ez a pénz a lányomé lesz, és ahelyett, hogy várnék, amíg meghalok, annyit adok neki, amennyit csak tudok, hogy már most élvezhesse az előnyeit. Ha az interjú célja az volt, hogy mindenkit, rajongókat, barátokat, helyi hatóságokat biztosítson róla, hogy a líhástartásban rendben mennek a dolgok, akkor valószínűtlen, hogy elérte a célját. Legalább annyi kérdés merült fel, mint amennyit megválaszoltak, még ha ez részben annak is köszönhető, hogy Ebner némileg provokatív kérdéseket tett fel. Egy nagyon fontos tényt azonban tényleg tisztázott az interjú, jelesül, hogy valóban az a személy gondoskodik az élete végéhez közeledő idős emberről, aki a leglogikusabb választás erre a szerepre, saját felnőtt lánya. November 10-én Roy Thomas és menedzsere John Simino meglátogatta lit. Joshua Hartwig South East missouri Tomás szülővárosának újságjában megjelenő november 15-i cikke szerint Simino ezt a látogatást Tomás születésnapi ajándékának szánta. A cikkben Tomás azt mondta, Lee nem igazán akart emberekkel találkozni, de amikor megtudta, hogy látni akarom őt, és hajlandó vagyok ezért a fél óráért átrepülni az országon, azt mondta, persze, Rojt szívesen látom, nagyon hízelgő volt. A cikk így folytatódott. Tomás elmondása szerint Lee első hozzáintézett szavai így hangzottak. Tudod, ez a száz évig élés nem olyan jó móka, mint gondoltam. Tomás hozzátette, azt hiszem, az ott töltött fél órám alatt felvidítottam. Úgy éreztem, nagyon sokkal tartozom neki, személyes és szakmai értelemben is. Tomás szerint Lee gyakran beszélt arról, hogy Tomás megmentette az életemet, amikor elvállalta, hogy ír helyettem, miután én már nagyon belefáradtam, hogy mindent nekem kelljen írnom. Tomás aztán megjegyezte, nekem ez még fontosabb volt. Ő idővel talált volna valaki mást, én viszont sosem találtam volna egy másik Sztellit. Tomás így számolt be a látogatásról Simino Facebook oldalán. Hiányzott belőle a régisten energiája. De amikor a jövőbeli kameóiról kérdeztem, komoly érdeklődést mutatott irántuk. Thomas arról is beszélt a bejegyzésben, hogy Lee eléggé felélénkült, amikor a Martin Goodmannal vívott pókemberrel kapcsolatos harcairól beszéltünk. Felvetettem, hogy Goodman életének talán egyetlen fontos kreatív döntése az volt, amikor még 1961-ben megbízta lee egy szuperhős csapat kitalálásával. Ez nagyon tetszett neki. Simino pedig így nyilatkozott az SYFY weboldalnak. Elmondtam Stannek, hogyan érzek Roy ránt, és hogy bármi történjék is, mindig vigyázni fogok rá. Stem megragadta a kezemet és azt mondta, Isten hágyon, vigyázz az én rojfiamra. Két nappal Thomas és Simino látogatása után mentővel szállították be a Los Angeles-i seders színiai Medical Center sürgősségére. Ott hunyt el 2018. november 12-én, délelőtt 9 óra 17 perckor. Eltávozott kedvenc szerzője William Shakespeare nem ismert tartományába. Lee halotti anyakünyvi kivonata a szívelégtelenséget és a légzési zavarokat jelölte meg a halál okaként. Azt is megállapították, hogy aspirációs tüdőgyulladást kapott a lenyelt ételektől, gyomorsaftól vagy nyáltól. Lee testét elhambasztották. A POW Entertainment bejelentette, hogy Stan mindig is határozottan ellene volt a nagy, nyilvános temetésnek, így a családja az utolsó kívánságát tiszteletben tartva szűk körű, privát ceremónia keretei között búcsúzott el tőle. Gondolatban és imáinkban továbbra is velük maradunk. Lee veterán asszisztense, Michael Kelly így nyilatkozott néhai főnökéről. Noha távozása, különösen az odavezető egy-két év szomorú volt, nem maradt sok befejezetlen ügye, sem velem, sem a legtöbb ismerősével. Az utolsó pár hónapját lényegében békében töltötte. Láttam rajta, amikor csak ültott, nézett ki az ablakon, és arról beszélt, hogy elégedett és nyugodt. Nem gyötörte semmi. Stanley szinte hihetetlen eseményeket követően hunyt el, amelyek között akadt szürreálisan bizarr, inspiráló és megkapó is. Utolsó évében többször a fej tetejére állt az élete, ha maguk a párkák összebeszéltek volna, hogy izgalmassá tegyék a végső napjait. Mindazok, akik Stanley életét nyomon követték, az utolsó pillanatig nem unatkoztak. Mi több, még a távozása után is rendszeresen bukkantak fel hírek viharos utolsó hónapjairól. Csak néhány példa. Kay Morgent, aki egy időben Lee ügyeit intézte, 2019 májusában letartóztatták Lee időskori bántalmazásáért. Többek között személyi szabadság megsértésével vádolták, miután Joanne Lee halálát követően elköltöztette lee a régi otthonából egy örök lakásba, ahol egy 2018-as panasz szerint jobban uralkodhatott lee -n. Júniusban Morgan minden bűnpontban ártatlannak vallotta magát. Szintén júniusban J.C. Lee az ügyvédjén, Senken keresztül pertindított Lee egykori menedzsere Max Anderson ellen időskori bántalmazás, szerződésszegés és lopás vádjával. E könyv nyomdába adásának idején még nem jelölték Kim Morgan tárgyalásának időpontját, és Anderson sem nyilatkozott az ügyben. A Stan Lee korszak Lee halálának napjával hivatalosan lezárult. De a Marvel korszak, amelyet Lee 1963-ban meghirdetett, még nagyobb sebességfokozatba kapcsolt. Sőt, nem sokkal Lee halála után egészen figyelemreméltó eseményekhez vezetett.